Zareusko Euskararen sarea 2000 malauko irehilaaren emeretzia negolapurdiko iriguneak Euskarak man komunitateak eta bidazoat txingudi nugaiz gaindiko patzurgoak sortu zuten. Egitasmoaren xede nagusia bidazoaz bi eskualdeetan Euskararen erabilera bultzatzea eta dira misatzea da. Elburu alantzearen 2000 amazazpigarren urtera bitarteko plangintza garatu zen eta mintzodomoa bertan kokatzen den eta Euskararen erabilera bultzatzen duen egitasmo balda. Hortaz aurten Zareuskak Mintzodomo antolatu du, Euskararen nazioarteko egunaren arira. Orain jarraian, bortziriako komunitateko Euskara ordezkariak, mentxupeniak azalduko dizue e, zehazki zertan datza Mintzodomoa. Euskal Herri osoko amaika herritan ospatu dire azken urteotan, Hagitz harrakastatzuak izan diren senale. Alde batetik Euskara ikastenari direnei, eta bestetik eguneroko tasunean Euskaraz haritzeko eukerarik ez dutenei begira antolatzen da Mintzodromoa. Euskaraz lasai solasteko tartea askaintzen du. Batxadaz, presiori gabe, beldurri gabe, euskara solastu, bertzeik ez. Euskalduntzeko bidian daudenak ez dira bakarrik egonen Mintzodromoan, bide lagunak ere ondoan izanen dituzte. Gure guk emandako hiru gairen inguruan solastu beharko dute 20 minutuko hiru saiotan. Beraz, lauko taldetan paratuko ditugu mai baten bueltan. Laukoten osaera honako da. Euskaraz ongi moldatzen den pertsona bat eta praktikatzera joan diren hiru lagun. Euskaldun osoaren papera ez da irakaslearena izanen. Ez du zentzen ibili beharko, baina ostopoak gainditzen laguntzeko preste egonen da, eta solasaldia dinamizatzeko ere antxe egonen da. Hogei minutuko txanda izanen da bakoitza, eta gero, formula matematiko simple baten bidez, parte hartzaileak maiz aldatuko ditugu, jende dezberdinarekin elkartuz. Ordu eta inguruko saioa izanen da guztira, eta tartean pikatzeko zerbait ere eskeniko diegu bertaratzen diren guztiei. Ez aukera hau eta saiatu inguruko ere ez dezaten kaldu.